Asociación Sociocultural Muiño do Vento, transmitindo o seu programa número 270 Unha tarde no Muiño Dende Radio Filispín 102.3 Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Xa estou aquí por sentirte o regazo miña terra que amo se nos rola en todo ahogado o río, pois iremos xuntos chorar que dentro guardamos bastante se nos pinta o no verde de negro, vimos arrastar coas más xa fixémoslo antes que nos historia está grabada en ferro, non se poda rincar pa fundir o nosa que poden ver camiño máis aquí non imos para levar toda a vida para moi boa tarde a todos Comezamos pois falando do sábado 25 de abril que cele celebrouse como todos os anos de, bueno, dende fai uns anos o aniversario da creación de Muiño do Vento, fai 12 anos. Se si me equivoco nas fechas me corrixes, porque eh, eh, o aniversario da creación de Muiño do Vento é o aniversario da Revolución dos Cravos que fai 52 anos. E, bueno, se fixo unha comida convivión no canido E despois, fosse, bueno, vi, veuse a ver a exposición que hai aquí de fotos De Muño do Vento, de todos os aniversarios, de todos os anos E despois, como sempre, na Praza 25 de Abril Cantouse o Grándola Con moita emoción e moito frío, por certo Pero moi ben, como sempre. A xente moi implicada e pasando ben. E votamos de menos a Rafa Aguirre. Bueno. Pero se si está aquí con aquí, nos. Aquí e falando da Revolución dos Cravos, recordo a todos que tanto ti como Joan López fiz eche eh, un libro a Revolución dos Cravos que está aquí a... a, sí, sí, a Revolución a, dos Cravos, teneis que está aquí a disposición de todos na entrada do centro cívico hai unhos exemplares para quen os queira ler, levar e leer do vos traballo o do libro estivemos traballando aproximadamente dos anos sí. eh, ao final conseguimos, conseguimos dar a forma completa e vincular ou al menos pretendíamos ventear o do 25 de Abril con todo a, con todo o Movimento Anticolonial que eh, rematou, bueno, rematou, rematou, non rematou nunca, nunca pero no. que formalmente rematou sobre esas datas coa, de, coa o, o co que foi a demolición ou a desaparición do colonialismo portugués. Pois sí. Bueno, se volves despois de casi un mes, Volves ca as reflexións. Sí. Que nos traes hoxe? Sea? Esta vez eh, precisamente a rei do, do último programa no que aparecían algunhas ideas, estivendo dándolle voltas á idea de que existen unas ideas que disolven y otras ideas que construen e están enfrontadas, claro, ideas que disolven frente a ideas que construen, ¿Qué? esa é a miña idea. <coughs> En estes últimos días parece que desde Bruselas está empezando a cuestionarse que, moi liseiramente, que podamos seguir facendo negocios e considerando socio preferente a Israel gobernado polo o sionismo. O Reino de España e as repúblicas de Irlanda e Eslovenia pediron formalmente a revisión e suspensión do acordo de asociación entre Unión Europea e Israel. Por ese acordo, establecese unha relación de cooperación económica entre os 27 estados membros da Unión Europea e o Estado de Israel, cun goberno que carga, que carga con máis de 70.000 asesinatos en Gaza e Líbano. Non tivo éxito a iniciativa. Israel é un dos principales socios eh, comerciais de, da Unión Europea na Conca Mediterránea e a Unión Europea é o maior socio comercial de Israel máis do 34% das importaciónes de Israel proceden da Unión Europea e o 28,8% de todas as súas de todas as súas exportacións eh, diríxense á Unión Europea. En 2024, o monto total do intercambio de mercadurías entre a Unión Europea e Israel ascendeu a 42.600 millóns de euros. O artigo 2 do acordo-desacordo de asociación da Unión Europea con Israel estipula Que a, que a asociación baséase no respeto aos principios democráticos e aos dereitos humanos. Alemania e Italia encabezaron o bloque contrario aos que pedían esa revisión. O Servizo Diplomático da Unión Europea presentou o LUNS 23 de suño un informe demoledor, configurando as acusacións contra Israel por confirmando,, perdón, as acusacións contra Israel por cometer crímenes internacionais. Los 27 ministros europeos de Asuntos Exteriores llamados a tomar una decisión, Bérsica, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Austria Dinamarca, Estonia, Malta, Polonia, Rumanía, Rumanía Eslovaquia y Letonia, apoyaron la propuesta presentada por Kayakalas. Opuséronse Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Tsepa, Checa, Alemania, Grecia, Hungría y Italia e Lituania. Os resultados poden se considerar como un exemplo de hipocresía. De feito, é unha demostración de que os líderes europeos eh, amparan a violación dos derechos humanos que Israel está cometendo na Palestina, dado que, a pesar do informe comunitario que confirma esas violacións, limitáronse a tomar nota, entre comillas, sin tomar as medidas previstas e indicar que se seguirán Eh, vixiantes eh, en suyo eh, eh, a partir de aí. Se os países europeos quisesen enviar unha mensase, deberían deixar ben claro o se si esa mensase fosse clara, deberían realizar o que os propios acordos lhe obrigan a facer. Primeiro, suspender os contratos de suministro de armas e tecnoloxía de vigilancia que teñen co co eh, confirmados coas empresas israelíes públicas ou privadas. Segundo, suspender o apoio a cooperación en materia de inteligencia. E terceiro, aplicar as normas da Unión Europea avicentes sobre os intercambios comerciais, culturais e de investigación coas institucións públicas e privadas israelís presentes nos territorios palestinos ocupados. Estas líneas de actuación, obrigas dentro do marco legal da Unión Europea, levanse en cumprirse durante décadas. O silencio e a inacción promouben a destrucción sistemática e devastadora sobre a poboación civil palestiniana. A porta está aberta, pero queda por saber aínda se os crímenes de fame, tortura, ataques indiscriminados e apartheid contra a Palestina conducirán a decisións concretas. Mentre tanto, é dada a incapacidade das élites europeas para actuar a tempo, a poboación civil organizase e toma iniciativas encaminadas a denunciar o xenocidio israelí sobre Gaza e Líbano. De un lado, está en marcha unha iniciativa ciudadana europea, prácticamente o único canal de democracia directa existente na escala europea. O camiño é endiablado. Para que a iniciativa prospere, necesitan cercando menos un millón de asignaturas válidas, procedentes dun mínimo de sete estados, membros, e recollidas no prazo máximo de 12 meses. Asignaturas, As sinaturas deben ser verificadas polas autoridades estatais de cada país. Até agora, a Comisión Europea validou unha recollida de sinaturas xa 10 dos, eh, dos países que suspenderon, xa hai 10 dos países da Unión Europea que superaron o umbral necesario, o Reino de España e un deles. O 13 de abril, a campaña de recollida de sinaturas xa foi o día na que comenzaron perdón, o día 13 de abril quedaban unas 50.000 sinaturas para conseguir o objetivo do millón e o 13 de saneiro foi o día que comenzaron a recollida de firmas co cual hai marxen de tempo máis que suficiente para conseguir eh, o objetivo de poñer esa iniciativa legal nas institucións se está conseguido o número mínimo de sete países que deben traspasar o umbral de votos e, de feito, son dez os que teñen superado ese umbral. O Reino de España está entre eles. Estás así en vías de romper un marco de tratamento deste problema caracterizado por moverse en canles diplomáticas, resursións políticas e unha certa presión internacional, máis ben frousa en este caso. As limitacións tamén son severas, as limitacións dos efectos desta iniciativa. O mecanismo obriga ás institucións da Unión Europea a situar o debate na senda institucional europea e a posicionarse e dar explicacións, pero non obriga a tomar posicións políticas concretas. Do outro lado, o pasado 15 de abril desde Barcelona partía a flotilla global Sumut con destino inicial no Mediterráneo Central e declarando como destino final a França de Gaza. Este pasado 22 de abril parte do contingente, incluído o buque de organización de OpenArts, chegou ao porto de Siracusa, despois dunha de semana de navegación sen que se producisese incidentes graves. Durante unha das noites da navegación detectouse a presenza dun dron de recoñecemento que non foi seguido de ningún incidente posterior. O barco OpenArts e o Arctic Sunrise de Greenpeace están a asumir as funcións logísticas de apoio suministro de alimentos e material médico e auxilio técnico. Duas iniciativas que son moi diferentes, pero dúas iniciativas que construen alternativas fronte á inacción criminal de algúns gobernos e á inacción responsable da maioria dos gobernos europeos. Ao lado desas iniciativas aparecen accións espectaculares que non parecen conducir a ningures. Cole Allen, de 31 anos, de idade, profesor a tempo parcial, completaba os seus ingresos como desenvolvedor de videosogos e disparou, bueno, intentou acercarse e disparar a Trump e a parte do goberno de Trump. Trump acusado de defender valores anticristianos, ainda que él, este Koulalen, nun manifesto feito público declararase cristián. En todo caso, estamos diante de un individuo que quiso materializar o versículo 2652 de Mateo, no que Jesús reprende a Pedro no orto de Getsemaní por usar a violencia durante o seu arresto cortandolle a orelia a un servo do sumo sacerdote dicindolle, volve a tua espada ao seu lugar, porque todos os que atomen a espada perecerán. E Trump faría ben en recolleres da ensinanza que percorre séculos veis a forma de que na ferro mata a ferro morre ou a ferro morirá. A historia das ideas abstractas foi, un... foi abordada polo senro de Karl Marx, pola FARC, que alá por 1898 publicou un libro titulado A orise das ideas abstractas, Ideas da Justiza e Oven. La FARC foi sonalista, médico, teórico político e revolucionario francés. Os seus comezos están moi ligados aos traballos do libertario Proudhon. Logo vinculóse a Laura Marx Segunda fía de Karmarsko a que casou a súa obra máis coñecida é O dereito a preguiza. O certo é que la Far fala desas ideas que aparecen que parecen somerserse durante certo tempo para voltar á superficie incorporando novas experiencias. Sempre existiron ideas que construen e outras que suban un papel disolvente no seu da sociedade. Unha das ideas que me parece máis disolventes é esa que predica que todos son iguais que todos os políticos son iguais. Non negarei parecidos inquietantes pero non é certo que todas sean iguais. Neste programa presentei tres modelos de accións que tres modelos de, de comportamento ben diferentes. Un deles, o primeiro, precisa un coñecemento das leis para tratar de cambiar o percorrido deseñado nas institucións políticas. O outro, existe un alto nivel de compromiso intelectual e vital tamén personal, e o terceiro é unha clara manifestación de impaciencia revolucionaria que eleva a realizar accións a marxen das sociedade dos movimentos que nela se realizan. A, a socialdemocracia, a acción revolucionaria e o activismo individual son modelos que sempre estiveron presentes no que facer da esquerda. Fronte aos poderosos que non dubidan en facer uso mesmo criminal dos instrumentos que rouban a sociedade Sempre haberá reaccións. A historia non rematou e non o fará en tanto existan clases que se sobrepoñan a outras para construir un mundo desigual e insusto. A historia segue a desenvolverse. Fukuyama escribiu un libro ao que titulou A fin da historia. Todo parece indicar que non hai tal. A historia permanece e a loita de clases segue a ser o seu motor. Como sempre, impresionante. Eh, queda claro que as iniciativas sociais poden mover o mundo, non? Sí. Eh, cuesta avanzar, cuesta eh, empezar con elas, pero ao final, algún resultado van obtendo, unos máis limitados que outros, pero algún resultado van obtendo. Sí, pero aí hai que seguir. Claro, non, non hai outro. En positivo, <risas> como sempre. Moitas gracias, Nada. Rafa. Moitas gracias. <risas> a da resistencia. Damos paso ao Teatro de Muiño, que hoxe este este vez moi ben acompañada, efectivamente con convidados. Si sí, hoxe vimos acompañados de dous dous actores de o Pai Teatro, que acaba de oter o premio Gil Vicente de Teatro Amador, un dos máis importantes de Europa, coa obra de marzo a marzo. Benvidos, Carmen, Miguel, benvidos ao programa. Gracias. Ola, boa tarde. E, bueno, ponervos así, en situación. O premio Silvicente en Teatro Amador é un dos máis importantes de Europa, senón o máis. E, de repente, un grupo de canido, un grupo aficionado, pequeniño daqui do barrio, gana O premio. Cal foi a sensación? Eh, pois a sensación, vale, que... Increíble. Eh, realmente, nun, eu non tiña conxencia, non tiña te, constancia de que existían eses premios. Foi gracias a un compañeiro que o veo por internet. Bueno, porque él... Sí. a veces se preocupa de buscar para apuntarnos e, e bueno falou con Cris porque podíamos eh, o que pedían podíamos entrar nese concurso e así foi e, nadie sabía que existía eso, penso que non sabíamos que... Si, sí, non, eu, eu non o sabía cando mo comentou este compañero Alexis a verdade é que non contaba dicea, bueno, manda pero como que en bota a lotería, sabes? Pero a verdad que estamos moi contentos É que en Barcelos teñen varios tartámenes porque tamén está o palco da terra está o de linguas minoritarias O levan tamén sí, sí, todos, sí, sí, que... sí, o grupo de teatro de de de son os sí. eh, eh, que, non sabíamos de todo isto tamén porque Agus, como se o dire, foi co, co grupo das Pontes. Xa. Sí. É eh, bueno, un premio moi chulo porque aparte Xilvicente este ano tócanos moi de cerca porque nos estamos facendo unha obra de Xilvicente en a vacación uh -huh. A entrega de premios foi o 28 de marzo no Teatro Xilvicente Como foi estar ali en Portugal, Carmen que estivetes na entrega? Pues, bueno, pues a verdade é que para min foi unha emoción eh, unha emoción moi grande Eh, de, de feito case choraba non Porque, bueno, nos reciberon moi ben eh, A xente Bueno, a xente Moi amable Moi en contacto con nós, Pero Unha cousa moi especial ¿no? a, a, a xente E, eh, bueno, nos reciberon Fumos primeiro a unha CEA Con os grupos Que estaban ali, non estaban todos Eh, todos os premiados, pero a malloría, sí. Mayoría, sí. Eh, despois de ASEA fomos a gala. Bueno, eu, eu estaba alucinada, pero, pero alucinada totalmente. Un cariño por parte deles maravilloso, un acogemento moi bonito, e, e nada, moi contentos. Uh -huh. Efectivamente, Agus contaba mesmo de que o trato era exquisito, que os levaron incluso a ver sitios porque eles foron un par de días e, sí. e unha experiencia maravillosa e contamos vou contar un pouquinho a historia do que é a obra ainda que creo que todos a sabemos porque o, o día en Ferrolo desde marzo está aí sempre presente e porque creo que moitos de nós participamos nas reunións esas de Cris cando estaba elaborando o, a estrutura da obra de teatro e reunímonos con ela para ver como vivir a cada quen e creo que todos vou pasar lista, vimos a obra <risas> <risas> <risas> algún pillado hai por aí sí. teño que decir que teño a honra de verla eh cando estrenaches no no Torrente Vallester no sí. con um, os de, de cantos de Talavera, cantos de Caldereira e eh, poñía os pelos de punta. Teño que decir que o vi ese día e eh, foi impresionante. Eu ese día non pouden ir, bueno, poder podía, pero tiña outras entradas para outra cousa. Pero a vi en Oñofe. No en no Oñofe. Teu a vi en Oñofe tamén. Foi impresionante tamén con cantos de taberna e co jofre cheo a reventar. Sente sí. eh, que quedou fóra non que non, sí, sí. non entraba a sí, Si, sí. Non había xa no ta, na na terceira planta que daba algunha solta, pero que diz, eh, desde logo, bueno, parabéns, a crisellas di, pero a todo a toda a equipa que fixestes esta obra. e eh, eh, como foi representala en esos escenarios? tan inmensos e tan cheos de xente? Pois, a ver, foi por unha parte moi emotivo e por outra tamén estábamos un pouco asustados de facela no jofre, sabíamos que non, que non quedaban entradas e eu, eu de feito entereime ese día que había un terceiro piso no, no jofre <risas> cando vén deseo escenario e moi ben, moi moi contentos coa, como sempre coa sobre todo o máis importante para nós é a, a resposta do, do público a comunicación co, co público cando se acenden as luces do patio de butaca se ves que hai xente que que estaba chorando que hai xente que levanta o puño que, que se levantan a aplaudir é muy, un pouco sobrecolledor a verdad a, a verdad, costa non, non chorar a nos tamén ás veces A verdade é que, bueno, considero que é un premio merecidísimo porque toda obra ten detrás un traballo de, de diseño da obra, de, de ensaios, de, de moitísimas cousas que, que pagan a pena. Estou Voy leendo pena. aquí, perdona que te interrumpa, cando fala no, dos premios Teatro Amador. Entón, na edición 2026... Eh, bueno, dalle, danlle o premio a Compañía Ferrolano ao País Teatro de marzo a marzo destacando a súa labor en teatro comunitario e memoria colectiva. Aí no, es nada. Sí, sí, sí. Quero sí. decir. Non é, non é unha broma no. gaña este premio, non eh? Pois, pois, pois sí, que é bastante importante parece ser sí. tamén o Darteixo fostes primeiro premio sí, tamén no Darteixo era moi curioso porque había cinco obras seleccionadas para os premios e dúas eran de canido Moineiros do evento e o paete ah, sí. Sí, sí, as dúas finalistas quedaban no barrio sí ou sí e parabéns por todo ese traballazo por toda esa historia que, porque a recoller toda esa historia esa de, de poñela nun escenario simplemente que é, que, é que a historia está aí ¿no? claro. eh, eh, parece mentira que aínda hai siente que eso o viveu nas súas propias ah, sí, carnes sí, claro. entón eso se, pues, é máis emocionante porque o temos aí os podemos uh -huh. tocar podemos falar con eles E a labor que fixe Cris foi unha labor moi moi importante e interesante. Elevar toda esa historia, que foi unha historia tan real, levála a, a, a unha hora e media, máis ou menos, verdad, Miguel? Si, sí, hora e vinte. Sí. Sí. Elevala e, e que creara esa, ese impacto tan grande na xente, Eso é impresionante por a labor de, de que a escribeu. Bueno, eh, Cris fixo unha labor, eh, chegaba tío. cando nos ensaios, por favores, sempre choraba, sempre choraba e eh, eh, eh, sí. eh, eh, non o podía remediar. Porque fixo un traballo realmente brutal. Sí, bueno, brutal. ela e Carlos Castrillón, sí, que tamén sí. coescribiu con ela. E a verdade, sí que, case cada vez que a facemos, hai alguén do público que nos ven contar a súa experiencia do momento, ou a, aos seus pais, ou incluso xente que tivo experiencias parecidas noutros sitios de, de España. Que ao final é o bonito, non? Que como canto máis local é a historia, a veces máis universal, a veces máis o sentimento é o mesmo en todos os sitios. E a verdade é que é moi, moi bonito ter esa resposta no público. Bueno, pois, eu uf, non teño máis que contar, pero felicitaros por ese traballo magnífico e por ese premio de luxo. Por todo arte, era bo, pero este sí, Este sí. non ten que ver un premio europeo donde se presentan eh, un nos, de grupos... Per, Perdón, nos facemos todos os anos obras, pero esta sí, esta. esta sempre queremos facer. É unha pena que non se poida facer a nivel... Cando se fixo no torrente, moita xente decía, isto é que leválo polo menos as escolas, que os nenos así un poquinho maiores que coñezan todo o que pasou real, porque é a vida dos seus avós, incluso pais, Bueno é unha pena que eso, pois pola parte de educativa, que non inter se faga, non porque... Non se tanto Claro tanto interés, é certo. A ver, eh, podo? Podo unha? A ver... Eh, como ex-profesora de Historia. Vamos a ver, aí tens toda a razón do mundo, porque sí que é certo. Eu eh, daba clase de Historia en Quintanido, e cando se celebrou o aniversario do, de, de marzo, se lle propuso aos centros educativos facer traballos coscativos, que algúns foron de audiovisuais. Boísimos. Eh, dos e eu teño que decir que aquí, por exemplo, no barrio, saíron tres, son traballos que se facían, Partindo de alunos, pero fora do horario escolar. Incluso salía unha dramatización feita polos cativos. Pero os cativos era un tema que rápidamente enganchaban nel. Un pouco polo que decides vos, ou os escoitaran falar deso de de na súa casa, eh, inmediatamente, un tema que interesou e que tra traballaron moitísimo. Si que é certo que a proposta se lle fixo a todos os centros escolares de Ferrolterra participamos. Tres, o cuatro. Pero sí. bueno, eso o sea, Que sí que me parecería unha idea maravillosa Levar ao teatro, máis que levar o teatro Por los centros, que é imposible Levar os centros o teatro a ver vos, Que sería distinto claro. Pero me parecería interesantísimo O que pasa que non hai ningunha estructura En Ferrol, mm -hmm. dentro do Concello De promoción Do teatro entón é, é difícil, pero bueno, estou totalmente de acordo contigo. Hai unha, pero é a partir da coordinadora en normalización lingüística, se sai un pouco do. Pero bueno, tes toda razón, é unha pena que todo eso que ademais os cativos como mellor aprenden. Nada, é da sub. Tamén foi unha pena daquela que o concello que organizou, digamos ese non foi o concello. Quem foi? O Consello, perdón, non tivo absolutamente nada que ver. Outra cosa, que o concello pasará por ali, porque en esta vara o Consello que organizou eso foi a fundación de marzo. Ajá, pero ningún, bueno. ningún can, eh, do Consello, eh. non os confundamos. En nesiquera... No, os... Foi a, uh... a, a, a Federación de Pensionistas uh... de Comisión Sobreiras e a fundación desde marzo. Así que, moi, gracias. Foucobuxia, me parece... No, Foucau, no, no, no, vamos. Bueno, eh, a mayor ahí estoy equivocada, pero bueno... Eh, Eh, Como non. estaba eh, Pillado, que colaborou pero, moito... vamos a ver, Pillado colaborou cando fora aquilo que fixeron os cativos en algún corto específico que lle pediu a xente. Se, vale Pero bueno, quero dicir, non, non, que eh, colaboraron moitos profesores e moitísimos cativos, pero o Concello non colaborou. Eh? Non, non, eh, non, non, non, Foi unha idea cato. que saeu de, de que se podría hacer eh, por mediación sei que de Pillado por Luís pillado que está tamén na obra, pois eh, dixo é eh, porque non se fai unha obra de teatro. Eh, lleo transmitiu a Cris. E de aí Pero, pero ah, piso, pode, pode, pode no, que si. Sí. Pero bueno, sei que saleu de aí de pillado, pois en eh, sí, que podemos bueno, claro. facer que para polo polo aniversario da xente eh, realmente cos días. De ten que saer, quero decir. Bueno. No. Eh, o tempo pasa e eh, a verdade que é importante tratar este tema, pero o tempo vai pasando. Pero non me gustaría eh, que vos forades sin felicitarvos, por suposto, a Cristina, pero a vós como actores e defendendo a obra. E que iso o transmitades a todos os vos, os vos, os compañeros e compañeras. Por suposto, Cristina, pero vos Defended esa obra Con unha forza que pola nosa parte Os parabéns máis sí, grandes sí. Moitas gracias sí, Gracias a por vir sí. e por, por todo Pois pues moitas gracias a vos sí, Bueno, se si me permitides un segundo Estamos o 9 de maio oh, sí, Na asociación de sí, veciños de Serantes, sí. ás 7 da tarde Por se alguén non a viu por se si queda alguén Asociación de Deciños de Xerantes, sábado día? 9 de maio. 9 de maio. Sí. As, as... Eh, pois pues, creo que as sete, entre as 7 e as oito. Sempre, serás, sempre sí, son esas hora horas. Sí. teatro. Sí. Eu repito, xa vos digo. Moi ben, gracias. <risas> gracias a vos, de verdad. Moitas gracias. gracias. Moitas gracias. A vos, mm. Boa tarde. Que o pola mañan E viñade non se sabe E viñade non se sabe Era un recendo de rosas Da roseira de ningures Que se meteu pola pola E con un e as súas palabras liberadas Damos paso á sección a contra Que leva Guillermo Castro O xe non pode estar presencial Pero mándanos un audio que imos escoitar agora Xa que está o San Jordi tan presente Imos falar de libros Nesta sección non acostumamos emitir sentencias vehementes Senón abrir espazos de reflexión E hoxe, o será máis que nunca, como non podía ser de outro xeito se falamos da palabra escrita, porque na palabra escrita xoga un papel fundamental a figura do lector. Nunca vos dixeron iso de... Bueno, falamos en persoa, que por WhatsApp todo se malinterpreta. É que ao ler, o noso bagaxe intelectual e emocional entra en xogo. Cada un interpreta como quere ou como lle é inevitable. O mes pasado... Segal, a Confederación de Gremios de Asociacións de Librerías, publicou un aparentemente demoledor estudo que afirmaba que o 50% dos títulos que se publican no Estado non venden ningún xo exemplar, e que xo 4,5 superan as 100 copias. Este dato interpretouse rapidamente nas redes e moitos medios de xeito alarmista. Hai, por suposto, as interpretacións económicas. Agora, o escritor é un novo tipo de cliente. Tamén as interpretacións económicas da preferencia da cantidade fronte á caridade, como para todo neste sistema. E que hai unha guerra de editoriais polo espazo nas estanterías. O diario ABC publicou de xeito un tanto moralizante o seguinte titular “Hai lectores para tanto escritor?» E Roberto Boraño afirmaba «Escribir non é o normal». O normal debe ser ler, e o precentero é ler. Eu, que parece que non, pero algo aprendo, recibín observacións moi interesantes de cando falei nesta sección contra o turismo de masas. Un compañeiro desta casa planteoume que o turismo de masas permitía por primeira vez que a viaxe non fose un privilegio. Non estou a favor totalmente deste argumento por motivos que agora non veñen ao caso, pero entendo este enfoque positivo. E esta liña de pensamento levame esta vez a tirar por unha senda diferente ou alo menos a enfrontarme a unhas contradiccións dignas de ser revisadas. Así como no mundo das redes e da comunicación a sobreabundancia de contidos pode agachar opinións de verdadeiro valor simplemente por unha búsqueda de audiencia preferencia por certos contidos que enganchan máis todo este tipo de cousas E hai un ocultamento da opinión versada entre tanto influencer. No caso dos libros, compre e mirar un pouco máis aló. Afondando no estudo, tamén podemos ver que o número de lectores non deixa de crecer, e iso é unha boísima nova nun mundo cuxas dinámicas nos levan máis ao ril que ao libro de Enriba da Mesilla de Noite. Tamén indica este estudo que a autodición aumentou un 24% no último ano. Este dato nos fala, por exemplo, da perda de elitismo. Claro que le era importante o señor Bolaño, pero o interese e o acceso ao exercicio activo da cultura, querer e poder partillar un pouco de coñecemento ou de mero entretenimiento, non pode ser unha mala nova. Por outra banda, se votamos unha ollada aos libros máis vendidos, podemos duvidar de que necesariamente se xamos de maior valor cultural. Quero aquí lembrar a poeta gañadora do Nobel Wislava Zimborska, que escribía poemarios impecables. Wislava se consideraba a si sí mesma unha escritora de prosa pouco hábil, e se gañaba a vida como escritora de reseñas. Para Zimborska, a publicación de reseñas non era só un medio de gañarse o pan, era tamén o que lle permitía compartir o seu entusiasmo en público, e a selección de Zimborska era caótica. Dicionarios, guías, ensaios, folletos de reformas... O requisito principal era que os escritos fosen o suficientemente interesantes para olvidar as preocupacións cotidianas. Aprendizaxe dos máis curiosos e aparentemente inservibles detalles da cultura servíanlle a Zimborska para, segundo as súas propias verbas, satisfacer o placer de acumular saber. Zimborska consideraba que toda lectura tiña algo que aportar, ou que polo menos espertaba a súa imaxinación A poeta reventaballe o xeito no que os poetas falaban do seu propio campo, E para ela, a mirada poética podía estar en calquera espazo. Unha mostra deste pensamento o atopamos no seu comentario sobre o seu poema Aclántida. Ela escribiu, Aclántida, tanto se si existiu como se non, é moi beneficiosa. Non é moi clarividente este pensamento. Xa no século XVIII se temía pola saturación das bibliotecas, pola acumulación de coñecemento inútil, e os enciclopedistas franceses clamaban por un silencio para liberar as estanterías. A utilidade do saber é un tema complexo. Hai dúas semanas, se non hai máis longe, pasaron por unha tarde no muiño unha profe de filosofía e dúas estudiantes e lembramos isto da debate aberto da utilidade das letras. Tanto é así que a filosofía foi eliminada do currículo da ESO no ano 22-23. A verdadeira cultura é intuitiva, orgánica e emocionante e sempre está empapada da convivencia íntima entre o feito por outros e a nosa propia experiencia. Há uns días, nunha tarde de domingo, collo un libro ao azar da estantería da casa e apareceu a seguinte frase Pero isto já non é es estética. Son lamentos. Quería enumerar os bons recuerdos e non recuerdo máis que disgustos. A tarde de domingo é un estado de ánimo e aquela lectura sincronizou-se de algún xeito con iso. Nun libro La latexan moitas cousas. Aí aparece a colleita. Eu sempre neguíme a darlle carácter de santidade á palabra escrita. Hai razóns de economía de espacio ou criterio de seleccións que fan que non teña problema ou que non tivera en enviar un libro contenedor azul. Isto é pecado para moita xente. Rebuscando sobre isto, incluso atopei un post de Reddit que rezaba como desfacerse dos libros con respeto. Agora, sabendo que tantos libros terminan no reciclasexen na oportunidade de ser lidos, voxe dar unha volta a este pensamento. A incoherencia é humana, pero tamén aprendizaxe. o mellor, ese titular que comentábamos ao principio sí si que froito de razóns capitalistas, pero en todo caso, quedome con que escribir sexa un impulso para moita xente, incluso sabendo que é unha utopía. Ao mellor es escrito non o le ninguén. Igual escribir é unha estupidez, pero... Iso xa ten un valor transformador Poderán dicir xa as persoas que escriben Nunca triunfarás Nunca te lerá ninguén Pero temos que vivir as nosas vidas Con esa dignidade de facelo como se fose posible Cambiar o mundo aínda que iso non vai a suceder nunca Moitas gracias, Guille, polo teu audio Carmen Cuesta Que conclusións ou non conclusións, que opinas deste de, de relato de Guille? Bueno, primeiro, decir boas tardes a todos Boa os que nos escoltan, e tamén aos que estades aquí no estudio, e a, a Rafa, que tamén en facía tempo que non o veíamos, e xa que vai de libros a dicar yo a él, que é un bibliófilo de peso. Bueno, hoxe Guille fala unhos de libros, de como cada quen lende, lende a súa propia bagaxe personal e desa sensación que temos a veces de sobreabundancia máis libros, máis xente escribindo, máis contidos en xeral él preguntábase se hai lectores para tanto escritor pero eu quero facer outra pregunta que significa ler hoxe? porque se o pensamos ben, ler é unha actividade bastante extraña no mundo no que vivimos nun contexto marcado pola velocidade e pola inmediatez, ler non encaixa demasiado ben. É menos agora mesmo. Vivimos nun momento no que cada semana trae algo novo que nos descoloca. Unha gorra, unha guerra que se arrastra sin fin, outra que comeza. Arancéis que subes e baixan e baixan como se fosen broma. E decisións políticas que parecen sacadas dun guión de teatro do absurdo. Temos a sensación de que todo se move demasiado rápido e que non somos quen de controlar nada, de que estamos todos un pouco a deriva, tentando entender que está a pasar mentre as cousas seguen pasando. Neste contexto, ler non parece o máis doado. Non é rápido, nin eficiente e non produce resultados inmediatos. E, precisamente por iso, eu penso que pode ser unha forma de resistencia hai un pequeno libro do que eu xa falei aquí, non é que seña o meu libro de cabeceira, pero bueno, me dá moito xogo de Miguel Ángel Hernández, que está, está en castelán, el don de la siesta, no que fala da siesta como a arte da interrupción fronte á pulsión productiva do capitalismo. A sexta, como ese momento, no que decides sair do fruxo, suspender, suspender a obriga de render. E creo que ler funciona dun xeito parecido. Abrir un libro é parar interromper ese movimento constante no que case esquecemos quedar con nos mesmos. Pensando nisto, vemos tamén a cabeza outro libro, Barterville e compañía de Enrique Vila Matas. Nel fálanse dos escritores que decidiron deixar de escribir, dos que calaron, dos que desapareceron. Todo xira entre arredor da figura de Barterville, o personaxe de Melville, que sempre... Contestaba a todo Preferiría non facelo Este é un libro que sí que lle recomendo a todo mundo Que este sí que é dos meus de cabeceira Bertelville, escribinte de Melville Esta frase, preferiría non facelo Tan aparentemente sinxela É moi poderosa Porque introduce algo que adoitamos esquecer A posibilidade de non facer Pero volvendo ao de hoxe Ler ten algo dese preferiría non facelo nun mundo que nos quere constantemente activos, mesmo cando estamos cansos, ou xa non sabemos que pensar do que pasa ao rededor, ler é escoller respirar. Non é darlle de costas ao mundo, é coller aire para seguir nel. E neste xeito hai unha forma de liberdade. A lectura exixe algo que cada vez custa máis, tempo e atención sostida. Fronte á fragmentación das pantallas, ler implica permanecer, insistir insistir, volver atrás e pensar. Esa lentitude non é un defecto, é a forza da lectura. E aí voltamos ao que decía Guille, cando lemos non só estamos diante de un texto, estamos poñendo en xogo o noso propio mundo interior. Por iso, cada lectura é distinta. Por iso, ás veces, un libro chega no momento exalto. Non é só que está escrito, e quen o lee, e cando o lee e desde onde o lee. Durante o tempo de lectura saímos un pouco do ruido. Suspendemos, ainda que sexa por un intre, a obriga de estar sempre presentes. Frente á pregunta de se hai lectores para tanto escritor, quizás a resposta non estea nos números, estean ese xesto silencioso de alguén que decide abrir un libro e parar. Porque cada vez que alguén escribe, está confiando en que alguén, en algún momento, se vai a deter a lelo e cada vez que alguén lee, está aceitándose convite. Nun mundo no que custa saber que vai a pasar mañá, isto é un pequeno acto de fé. Seguimos crendo na posibilidade de entendernos. E por iso, cada vez que abrimos un libro, estamos a facer algo moi sinxelo e moi radical á vez. Estamos dicindo, como Barthelme, Preferiría non facelo e ao mesmo tempo, coas más sobre as páxinas, estamos dicindo o contrario, que seguimos aquí, que aínda paga pena e que non renunciamos. Pois bueno. animemos a leitura. Moitas gracias, Carmen bueno. Cuesta. Vale. Moitas bueno. gracias. Cuxeron sa porta cantando meus nenos Os puchos furados pra min estendendo Pedironme crocas Non dirás que Lito e, e Patry non escolleron Home, a música apropiada non pa... non espera menos dembolos dous <risas> Es decir ese, esa oportunidade ese don de dar coa canción susta no momento susto que vou a decir eu aí ven o maio X está aí que no, nos contas Puis bueno, Roberto eh, faremosos unha intervención monográfica con respecto aos maios como corresponde si sí que é certo que os maios xanzaron digamos a semana pasada porque fixemos junto alumnado dos coles do Stapes, de dos barrios e o San Rosendo, pois pues unos pequenos obradoiros, seis sesións de obradoiros para a rapazada, bueno, pois pues primeiro para que sepan un pouco a historia dos Mayos, segundo para que construyan un mini Mayo e logo para que fagan incluso un fanzine eh, pues con elementos dos Mayos, da historia dos Mayos e algunha das cantigas de de Mayos coa idea de que esa propia rapazada, ese alumnado, transmitan ese coñecemento aos seus compañeros e su, e a súa vez pues, tamén as súas familias porque o máis importante de todo é... Eh... Apagar o teléfono Apagar o teléfono, cando se está na radio, pero, bueno, esta é unha compañeira que es así un pouco intensa eh, eh, Espera que vou a perder o, o fío, bueno, o que decía é eh, que a idea de de de trasladarlle os maios este coñecemento a rapazada, ao alumnado, pois pues é que sexan eles os transmisores hacia as súas familias e tamén que intenten eh, bueno, provocar que as familias, a veciñanza en xeral, pois pues, bueno, faga seu a construcción de maios, que ese é o seto principal pois pues, da festa dos maios e non outro. Entón, si sí que jo, eh, eh, bueno, Hai unha existencia se nota que estamos en maio, então sí. eh, están todo mundo... Sabes que pasa que traballas moito non paras. Bueno, pois pues ahora para e cal. No, no, e, estou e parado fala, que non para. Fala. Son eles, eu eh? aquí estar tranquilo <risas> falando na radio. Bueno, eh, o asunto é es ese, que que a importancia da Festa dos Maios e sobre o concepto de Maios que estamos traballando eh agora mesmo en esa recuperación de da construción do Maios que es esa unha un habitual na construción de mallos para a veciñanza e tamén decir eso que que necesitamos que os comercios que os locais que adornen as súas fachadas os seus escaparates e tamén a veciñanza pois que saque os seus mallos a rúa a celebración da primavera é importante este presente e un das, das, das eh, principales eh, motivos da festa é esa celebración da primavera Entón, por eso, este ano, esta edición tamén lle chamamos Mayos a pé de Rúa, porque o que se intenta é buscar outra vez ese contacto de proximidade, que esa tuvemos sempre, porque traballamos sempre un formato pequeno nas, nos espectáculos, nos concertos, pero este ano facemos como unha especie de decrecemento, no sentido de que vamos a provocar que todos os espectáculos, que todas as accións musicais, que toda actividade é esa como casi espontánea, como casi que a xente se encontre a troula, que se encontre a festa, según vaya camiñando pola rúa. Entón, por eso, principalmente, as actividades van a ser itinerantes, para que toda esa música, toda esa celebración, chegue a todos os lugares do barrio, e logo vamos a ter pequenos puntos de encontro, como va a ser, por exemplo, si vamos cronológicamente, o día un, volvemos a ter o mercado do disco no Centro Cívico, no Patio Centro Cívico, que organiza dende hai cinco anos Ferrol Records, e ademais de, bueno, os selos independentes discográficos máis importantes de Galicia e parte do Estranseiro, van a estar presentes aquí su, co seu catálogo de discos, e vinilos principalmente, porque esa recuperación do vinilo, pois pues tamén haberá un amplio, digamos, programa de actuacións musicais do máis variado ese día. Ao mesmo tempo, e por darlle satisfacción, digamos, ao máis diverso das sensibilidades e das curiosidades artísticas, na praza de Fernando Miramontes, ás 12 da mañán, teremos un obradoiro de baile tradicional galego. Obradoiro que se va prolongar o tempo que se precise para que a xente bueno, aprenda os primeiros rudimentos do baile galego para de seguido xa facer unha foliada, chamamos foliada obreira, porque como o primeiro de maio, pues, a ver se si insta... E Fernando Miramontes, se dan todas esas circunstancias para instaurar, ao mellor, como unha próxima tradición dentro dos maios, pues, a foliada obreira o 1 de maio. Eh, teremos un continuado, teño que decir que haberá alimento e bebida para todos os que participen e todos os que queran ir, que non pasen fame. Eh, teremos, como non podía ser de outra maneira, as pandereteiras e cantareira, cantareiras de Moinho, teremos o cuarteto de agarimos de catabois e para pechar, digamos, esa foliada, bueno, pechar, pechar no musical, porque ao mellor esta xente sigue hasta que se poña o sol, pois pues teremos a Bain Rañal meu. Eso durante a tardiña, durante o mediodía e a tardiña, que ese día, para rematar, teremos a... bueno, esa sesión que xa fixo o éxito de pequenos e maiores no seu día, que é Lilicleta, que é este rapaz que trai unha disco móvil e un cine subido nunha bicicleta. Bueno, pois estará dando voltas polo barrio, rematando, como non podía ser de outra maneira, no Cruceiro de Canido, digamos, para amenizar esa noite, esa... Sempre coa premisa que trañamos é que as atividades, digamos, musicais, sonoras, non trascendan máis alá das doce da noite. Eh, eh, creo que é importante tamén respetar ese descanso da, da veciñanza e facer compatibles unha cousa con outra. O día dous eh, temos unha amplia variedad de actividades musicales e itinerantes dentro da rúa. E van a estar con nós, pois, pues, los cantaverneiros, eh, a xente de, de Canfornada e dende outra beira da ría de Ferrol, dende Fene, veñen los de Galicia Sou Machín que é unha charanga eh, multicultural que, da, bueno, espero que faga as delicias da, da veciñanza, coa súa troula. Decir tamén que tanto día 1 como día 2 temos un amplio eh, programa de actividades infantís, que serán... Bueno, en principio os pusemos aquí en frente do centro cívico na esplanada, pero ora como estuve cortando a erva aí no campeiro dicen que ao mellor podía ir pa o campeiro que temos aí. Vamos a poñer unha un, carpa, eh, bueno, unha carpa así que se chama carpa de araña, que é para dar sombra, e unha carpa non destas pechadas, eh, cerradas, fai menos agresiva a, a imase. Entón, bueno, ao mellor o podemos traslado para aí. Pero, bueno, va a ser na, na contorna do centro cívico, que vai estar a xente de teatro... Calavera, con obradoiros para a rapazada dende as 5 da tarde e as sete da tarde con un espectáculo infantil para toda a familia. Esto, o día un e o día dous. Xa o día dous, que é o sábado, ademais de todo isto, teremos a eh, eh, Cote Malabar, que un venden de Compostela, eh, un rapaz do circo, e eh, va a facer un espectáculo que se chama Circote, e que, bueno, va a estar tamén aquí no contorno do do centro cívico. É para rematar, bueno, para rematar no, é dicir, outra actividade musical de rúa que van a ser a xente de Os Virgradees, que veñen tamén de Compostela, eh, bueno, pois pues farán eso, unha charanga de pasa rúas con ritmos de desto de, de blues, de swing, eh, dos máis variados ritmos musicais, en principio intentando que a xente baile por todos os lugares onde se encontre a música xa para rematar ese día 2 e como, digamos, eh, colofón a, ao programa musical, pois pues, teremos a un veciño do barrio que non podía ser de outra maneira, Marcial, Marcial que fará unha sesión de, de música de pinchadiscos eh, con unha selección desta de música da xente nova. Xa, para gente moderna así, me parece que é algo de Tecnomus ou de, sí. de Gijol a, a o, certa edad as 10 mandades sí, pa a cama e que sigan eles claro, ¿no? é, máis que nada, bueno, ademais da música e do saber de saber facer e, e poñer discos que ten Marcial pois haberá un como dirían outro, un eh, magnífico espectáculo de luz e color uh -huh. con lásers na plaza de O Cruzeiro para rematar que será esto sábado as 10 da noite e chegaría estas 12 decir que o día 3 tenemos o tradicional toldo da tafona que será este ano por circunstancias eh, accidentais ta, novamente no patio do do cole e eh, ademais teremos a comida popular na rua e eh, contaremos con diversas actuacións musicais de tradicional e eh, para rematar como non podía ser de outra maneira xa que non temos foguetes no barrio pois teremos a Batucada que fará as delicias de toda a veciñanza dando ese colofón ruidoso e digamos significativo ás festas que non rematan o día 3 pero isto será para outro capítulo. Ben, pois pues, quedamos aquí na incógnita, pero, bueno, eh, de todas formas, tamén nos tens que vir contar todo, ben que saliu todo o próximo programa. Pois pues, sí, cando me invitées, veño, eh. Vale, pois pues, xa te mandaremos aviso, vale? Vale, moi ben, graciñas. Graciñas a ti, Roberto. Beñar. E con Lontreira e eh, o seu campo da festa despedimos este programa o número 270 dando as grazas ao íntes e colaboradores. Obrigado sempre con Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. E como xa sabedes, se falamos sempre unha tarde non moiño, unha tarde non é nada, unha semaninha enteira, eso si sí é moiñada. Moitas gracias ao equipo de Son, Lito e Patri. Escoitámonos no seguinte programa Boa semana e vos mallos